Bună ziua și bun găsit la o nouă întâlnire cu știința și religia. Și astăzi, gazdele dumneavoastră sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine am găsit! Astăzi vom vorbi despre potop în Biblie. După alungarea lui Adam din Rai, multe s-au întâmplat în viața oamenilor, dar potopul cred că este de departe cel mai important eveniment de aceea, despre el vă propun să vorbim astăzi. Dacă este totuși ceva de menționat și înainte de el, vă rog să o faceți. Aș spune totuși ceva mai înainte despre vremurile zeilor păgânilor. Cum, Părinte Grigorie, chiar au fost vremuri în care ei au existat? Dacă ne referim la vremurile în care au existat persoanele care au fost ulterior zeificate, Biblia nu le exclude ci mai degrabă le atestă. Aceste persoane nu au avut, desigur, toate atributele acordate de oameni după zeificare. De exemplu, nu au făcut în niciun fel lumea, și nici nu o conduceau. Dar fapte care să fi devenit legendare, vor și făcut și ei. Să începem prin a spune că la nașterea următorului fiu, pe care l-a numit Set, adică înlocuitor, Eva a zis, mi-a ridicat Dumnezeu altă sămânță în locul lui Abel, pe care l-a omorât Cain. Înlocuindu-l pe Abel, Set este continuatorul descendenței celei bune. Dovadă că fiul său Enos este primul om menționat în Biblie că a chemat numele lui Dumnezeu. Adică este primul om care a avut nădejdea împăcării cu Dumnezeu prin rugăciune. Exact așa. Linia genealogică Set, Enos, Cainan, Maleleil, Ared, Enoch, Matusalem, Lameh și Noe este linia celor numiți în scriptură fiii lui Dumnezeu. Datorită longevității de aproape un mileniu în vremea aceea, generațiile se suprapuneau mai mult decât astăzi, când, nu depășim de regulă, vârsta de un secol. Cu această longevitate limitată, dacă intervalul de generație pentru om este de circa 30 de ani, înseamnă că pe parcursul unei vieți se pot suprapune maximum trei generații sau cu alte cuvinte, de regulă, în medie, bunicii ajung să-și cunoască nepoții. Când longevitatea era de aproape un mileniu, Chiar dacă primii copii ar fi apărut în jurul vârstei de 100 de ani și chiar dacă viața reproductivă ar fi fost numai vreo 500 de ani din limita de 1000, cât era longevitatea, tot s-ar fi suprapus cel puțin 5 generații, adică în medie de regulă toți străbunicii ajungeau să-și cunoască toți strănepoții. Dacă ținem cont și de nașterile mai precoce, ar însemna că puteau fi cunoscute suprapuse mai mult de cinci generații, adică stră-stră bunicii să-și cunoască stră-stră nepoții, suprapunându-se până la șapte generații. Astfel Cain, în vârstă de câteva sute de ani, era încă tânăr, am zice, când nepotul său Enos avea deja familie. El se separă de ei, plecând cu familia sa undeva mai la nord unde va întemeia stirpea numită în Sfânta Scriptură fiii oamenilor. După câteva generații de izolare reproductivă, Biblia ne spune că cele două linii filetice umane s-au amestecat după cum urmează. Văzând fiii lui Dumnezeu pe fetele oamenilor, că erau frumoase, și-au luat lor femei din toate care au ales. Și când intrau fiii lui Dumnezeu la fetele oamenilor și le năștea lor, aceia erau uriașii cei din vac, oamenii cei vestiți. Sunt și păreri că aceasta ar însemna coborârea de îngeri. Sau de extraterestri, nu? Am auzit și așa. Știu, dar nu am nicio întemeiere. Vedeți bine că Biblia spune clar cine sunt numiți fiii lui Dumnezeu adică descendenții lui Adam și Ai Evei prin Set și cineficele oamenilor, adică descendenții lor prin Cain. Iar despre îngeri, toată Sfânta Scriptură, nu vorbește decât ca despre ființe asexuate. Uriașii apăruți din aceste împerechieri sunt zei de care aminteați? Da, Gabriela. Aceștia sunt oamenii cei zeificați, nu zei în sine. Știința nu poate decât să argumenteze această mărturie biblică. Prin împerecherea a două linii izolate reproductiv, eventual și cu un anumit grad de homozigoție prin consangvinizare, la care se ajunge inevitabil datorită limitării numerice, apar ceea ce în știință se numesc hibrizi, care manifestă fenomenul numit heterozis, adică o luxurianță a dimensiunilor corporale. Uriașii aceștia, dinainte de potop, care cu ajutorul diavolului, de deprinseseră probabil și unele practici vrăjitorești, au rămas în memoria oamenilor de după potop ca niște făcători de mari isprăvi, ce li se păreau lor minuni și i-au divinizat mai târziu cu numele de Zeus, Prometeu, Hercule, și ceilalți. Pare plauzibil. Este de mirare că au ajuns să fie zeificați, căci despre viața lor imorală se vorbește și în mitologia păgână, admirativ și în Sfânta Scriptură, critic. Așa este, da? Știința o să spună și ea că heterozisul amintit se manifestă mai ales la caracterele cu heritabilitate mică, precum caracterele de reproducție. Deci, luxurianța din trup era însoțită. Probabil și de o virilitate exacerbată. Pentru înversionarea lor spre desfrânare trupească, Dumnezeu a zis Nu va rămâne Duhul meu în oamenii aceștia în vec, pentru că trupuri sunt. Urmând modelul lor, lumea toată s-a umplut de răutăți și, ca urmare, Dumnezeu a pus capăt nelegiuirilor prin potop. În tocmai, da. Citesc din Biblie. Și văzând Domnul Dumnezeu că s a înmulțit răutățile oamenilor pe pământ și că fiecare cugetă în inima sa cu dinadinsul spre răutăți în toate zilele, a zis, pierde voi pe omul pe care l-am făcut de pe fața pământului, de la om până la dobitoc și de la cele ce se târăsc până la păsările cerului. Biblia ne spune că doar noi a aflat har înaintea lui Dumnezeu. Prin el s-a împlinit prorocia tatălui său la Meh când la naștere i-a dat numele de Noe, ceea ce însemna că prin el urma să vină o peste oameni și peste pământul ce părea blestemat de Dumnezeu. Da, doar el a aflat într-adevăr har înaintea lui Dumnezeu, dar datorită lui... Au fost scăpați și fii și soțiile lor. În felul acesta, mărimea genetică a populației din care urma să fie reînmulțită omenirea a fost de 8. Cu această mărime efectivă, consanguinizarea posibilă este de 6,25% conform calculor științei, corespunzătoare în perecherii între veri primari. Dovedită și de știință astăzi că, în principiu, este nepericuloasă pentru viitorul populației. Ce se întâmpla dacă rămâneau doar noi și soția sa? Mărimea efectivă se restrângea la 2 și cu mărimea efectivă de 2, consangvinizarea posibilă, teoretic, era de 25%, ca în cazul împerecherii de frați buni, ceea ce pentru viitorul omenirii ar fi fost într-adevăr periculos. Vedeți, Dumnezeu este însă și cel mai mare genetician și s-a gândit la toate detaliile dinainte. Din câte știu, după ce l-a informat pe noi despre pierderea lumii prin potop, lui i-a spus să-și facă o arcă. Mai mult decât atât, i-a spus și exact în detaliu cum să o facă. Citez, din lemne neputrezitoare în patru muchi. Despărțituri vei face în corabie și o vei smoli pe dinăuntru și pe din afară cu smal. Strâmtându o vei face corabie. Deasupra de un cot o vei sfârși, iar ușa o vei face în coaste cu cămări cu câte două și cu câte trei rânduri de poduri. Adică pentru animalele mici erau gândite cuști suprapuse. Ce dimensiune a avut arca pentru a încăpea în ea așa mulțime de animale mici și mari? Dimensiunile ei au fost date lui Noe tot de Dumnezeu. Ele urmau să fie de 300 de coți lungime, 50 lățime și 30 în înălțime. Fiindcă un cot convențional are exact 0,46 metri, înseamnă că această arcă era lungă de 138 de metri lată de 23 și înaltă de 14. În cât timp a putut face Noe cu uneltele de atunci asemenea construcție cât un bloc cu 4-5 nivele, dar mult mai lung și mai lat? Noie avea atunci 500 de ani când a fost anunțat și a avut nevoie de alți 100 de ani să construiască arca, întrucât nimeni din afara familiei nu l-a ajutat și toți îl bagiocoreau când le vorbea despre pocăință. <trui> Arhul Noe a fost instruit tot de Dumnezeu și ce să ia în barcă, nu-i așa? Da, pentru ca după potop pământul să se populeze iar cu viețuitoare, fără să fie nevoie de o nouă creație, lui Noe i s-a spus ca în afara celor opt oameni din familia lui să ia pe arcă, din speciile numite curate, trei masculi și trei femele, plus un exemplar pentru jertfa de după potop, iar din cele necurate, doar câte o pereche. Astfel, speciile curate, adică folositoare omului și care trebuiau neapărat păstrate, cu mărimea efectivă de 6 și consanguinizarea de circa 8% teoretic, erau protejate din punct de vedere genetic aproape la fel de bine ca și omul. Iar cele necurate au rămas expuse riscului unei consangnizări de 25% pe generație. Este și acest aspect o explicație a dispariției ulterioare prin drift genetic a multor asemenea specii nefolositoare, fără să fie nevoie de ipotezele avansate de știință, cum ar fi meteoriți, uriași, căzuți pe pământ, sau mai știu ce alte explicații fanteziste. Și cum a adunat noi atâtea specii de animale? Cum a avut timp să umble prin lume, să aducă speciile ce trăiau în zone îndepărtate de locul unde se afla arca? După terminarea corabiei, i s-a dat un termen de șapte zile pentru încărcarea ei. Deci, într-adevăr, nu ar fi avut timp să facă treaba aceasta. Au fost aduse pe arcă doar speciile care ar fi fost în pericol să piară prin înnec, dar nu de noi ci de Dumnezeu, adică singure au venit. Noe doar le-a aranjat locurile în arcă. De fapt, la data aceea nici nu se vorbise despre animale curate și necurate, ci i s-a spus lui Noe numai ca să înțeleagă de ce din unele specii veneau mai multe și din alte specii veneau mai puține, trimise de Dumnezeu să se suie în arcă. Minunea era așa de mare încât Sfântul Efrem Sirul scrie că oamenii din zilele lui Noe s-au îngrămădit la o asemenea priveliște nemai văzută, dar nu spre păcăință, ci să se desfăteze. Am zice noi cam ca la circ. Că s-au ales singure prin puterea lui Dumnezeu se vede și din faptul că la data respectivă cum spuneam, nu se făcuse deosebirea între animale curate și necurate din legea dată mult mai târziu lui Moise. Și, cum spuneam lui Noe, i s-a spus cum trebuie luate pe arcă doar ca să nu le alunge pe cele curate care veneau în număr mai mare. Și a urmat potopul. Da. În Biblie este descris astfel. Și a fost potop 40 de zile și 40 de nopți pe pământ. Și s-a înălțat apa și a ridicat corabia și a înălțat-o de pe pământ. Iar apa se întărea foarte pe pământ și a acoperit toți munții cei înalți care erau sub cer. Despre potop cred că are o părere și știința, așa că vă propun ca data viitoare să discutăm în paralel punctele de vedere. E bine așa, da. Dragi ascultători, întâlnirea cu știința și religia a ajuns la final. Părintele Grigorie și Gabriela Voina vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la Radio Logos. Să aveți un sfârșit de săptămână cu multe bucurii! Doamne ajută!